Несанкціоноване звільнення душ. Озвучено студією Руда Книгарня. Читає Хеля. Розділ 5. Готель КУМУлус. Галя розплющила очі і полегшено зітхнула, побачивши, що вона накрита м'якою повітряною білосніжною ковдрою. Вона доторкнулася до своєї голови і, намацавши коротке волосся, знову заплющила очі. Та щось усе-таки турбувало дівчину. Вона знову відкрила очі і, роздивившись навколо, остаточно зрозуміла, що знаходиться, хоч і у ліжку, але місце геть незнайоме. Галина імпульсивно скинула ковдру і побачила, що мотузка з лівої ноги зникла. Шкіра на нозі була червоною і почала сильно свербіти. Дівчина почухала ногу, ретельно оглядаючи кімнату. Спочатку їй видалося, що стіни були білими. Насправді таку оптичну ілюзію створювали щільні купчасті хмари. В кімнаті був день. Ні похмурий, ні сонячний, а звичайна біла світла днина. «В житті не прокидалася у такому дивному місці», – подумала дівчина із цікавістю, роздивляючись довкола. Поряд із ліжком вона побачила велику білу кнопку. «Позахмарний сервіс», – сповіщала кнопка небесно-блакитними літерами. Дівчина щось мугикнула собі під носа та натиснула. Позаду неї безшумно відчинилися двері. І в кімнату в'їхало створіння, дуже схоже на невеликий сміттєвий бачок на коліщатках. Зеленкуватого кольору бачок блимав кольоровими світлодіодами. Несподівано з його утроби почувся скрипучий автоматичний голос. Вітаємо вас у готелі Кумулус. Я ваш персональний слуга з народу серії 2019. Що бажаєте на сніданок? «Що ти таке?» Галя від несподіванки аж присіла, намагаючись ближче роздивитися дивне створіння. «Я робот-слуга з народу!» Оновлена версія додатку «Рай у смартфоні!» «Що бажаєте на сніданок?» «Нектар чи амброзію?» проскрипів робот-бачок. «Слуга з народу?» Звучить знайомо. Галина замислилась. «Слухай, я ж чула, що вас наче утилізували!» – запитала вона. «Фейк-ньюс!» ньюз, обурено проскрипів робот. «Нас перепрограмували та відправили на перевиховання. Ті, хто не хотів перепрограмовуватись, стали частиною проєкту «Віртуальне пекло» з реальними відчуттями та спеціальними ефектами», – додав він. «Також у смартфоні...» Глузливо перепитала Галина, намагаючись зрозуміти, звідки виходить механічний звук. Проєкт вимагає у реальності пройти сім кіл пекла, жити на одну зарплату, відсутність кума, що порішає, дотримуватись законів, не голосувати по приколу, не дивитися телевізор. Держслужбовці повинні розмовляти українською мовою. Держслужбовці повинні розмовляти українською мовою. Робот мерехтів на чоріздвяна ялинка та крутився на одному місці, як дзига. Галі стало його жаль, і вона з усієї сили гепнула його кулаком по металевій маківці. Робот зупинився та перестав мерехкотіти. «Дякую, ви дуже люб'язні!» – проскриготів він. «Що бажаєте на сніданок?» «Кайзершмарн із кайзермелянжем!» Насмішкувато сказала вона. Тиждень перебування у Львові мав неабиякий вплив на її кулінарні вподобання. Божественний вибір! Усі наші страви приготовані за рецептами гастробога Жако Кріля! Робот старанно зробив наголоси на останньому складі імені та прізвища та худко покотив за двері, які одразу ж зачинилися. Галина зрозуміла, що втратила свій шанс вибратися із цієї стерильної кімнати. Дівчина накрилася невагомою теплою ковдрою в очікуванні позахмарного сервісу і божественної їжі від шефа криля. Підсвідомо вона вже здогадувалася, куди потрапила. Судячи із подряпин та синців на нозі, мотузці мерця сюди було зась. Галя зручно умостилася на здоровенних подушках у формі хмарин і заплющила очі, намагаючись надати карколомним подіям останнього тижня хоч якогось сенсу. Вона знову повернулася до того п'ятничного вечора, коли Сара телепортувала її сплячу до свого маєтку. Дівчина досі не розуміла, чому доволі егоцентрична, екзальтована чаклунка їй допомагала. П'янкий аквавіт розв'язав галининого язика у тому барі під оперним театром, і вона вилила Сарі мало не усі страждання своєї древньої душі. Дівчина уяви не мала, що з нею відбувається. Згадки про неї ледве жевріли у пам'яті киян та мешканців інших міст. Вона із братами була напівзабутою, нецікавою, занадто древньою, неактуальною легендою – яка була на межі повного забуття, їх не турбували, вони поволі зникали. Із моменту побудови пам'ятника Кию, Щеку, Хориву та їхній сестрі Либеді, вони на мить прокинулись і знайшли прихисток у своєї мовчазної історії у холодному залізі. Скульптор оживив Либідь, надавши їй риси обличчя своєї доньки Галі, що помирала від онкологічного захворювання, тим самим увіковічивши одну та ожививши іншу. Вже більше півроку Либіч бурляло у часі та просторі. Спочатку вона раділа цим пригодам, намагалася зрозуміти світ людей, шукала, бодай, найменші згадки про себе у шепоті людських слів але людський світ був до неї байдужим. Натомість інший світ, світ потойбіччя та альтернативного існування, неймовірно зацікавився її скромною персоною. Сара Брага, привид львівської ратуші Михась, Чорт Смалюх, Янголи, відьми кожної лисої гори одразу впізнавали у дівчині Либідь та були доволі шанобливими хоча і не обходилося без менторства та моралізаторства, особливо зі сторони Янголів. Із Сарою навіть вдалося заприятелювати. І однієї ночі, коли вони втрьох тусили на ратуші і смалюх вчив дівчину пити місячне сяйво, Сара сказала, що мотузка мерця може зачепити галю на одному місці, а привид Михась погодився віддати свою як і зрадів можливості покинути остогидлу ратушу та свій незвичний спосіб буття. Дівчина згадала, як якось язикатий смалюх натякнув, що Сара має спіритуального ангельського наставника, тому варто бути з нею обережною, бо про кожні магічні протизаконні оборудки Чаклунка йому неодмінно повідомить, щоб отримати прихильність Янгола. Ще й про якийсь другий шанс потякала зрадниця. Розчаровано подумала дівчина, бо Сара їй подобалась. Двері тихо відчинилися, і у кімнату вкотився робот із невеликим столиком, який він сунув поперед себе. «Ваш сніданок, пан Нолибідь!» – шанобливо проскрипів бачок. Кімната запахла ароматною кавою – а розірваний імператорський млинець додав пахощі в ванілі. Галя рвучко схопилася з ліжка. Миттева, схопивши горнятко із кавою і відштовхнувши робота у бік, дівчина в юному вислизнула у коридор, захопивши із собою філіжанку. Робот хутко покотив за нею. "Княгине", насмішкуватим і дуже знайомим голосом сказав робот. Галя завмерла, намагаючись пригадати, кому міг належати цей привітний баритон. Стовідсотково вона вже десь чула цю милозвучну янгольську говірку. «Архангел Михаїл!» – здогадалася вона. «Мої вітання!» – знову почувся той самий голос, і робот весь урочисто засяяв. «Почувайтеся, як удома у Кумулусі!» Реабілітаційному центрі чистилища курортного зразка. Зробивши ковток кави, Галя закашлялася. «Обережно, панно! Сподіваюся, ви прекрасно себе почуватимете, бо у мене до вас є важлива розмова!» «Вашими молитвами! Добра кава!» – буркнула дівчина. «Вельми шановний пане Архангеле!» – продовжила вона. «А де у вас тут вбиральня?» «Щось у себе в кімнаті я не помітила нічого схожого на дамську кімнату», – глузливо спитала вона. «Кава львівська, а гості Кумулусу не мають необхідності у природніх потребах», – відповів робот своїм звичним скрипучим голосом. «Не в моєму випадку», – заперечила Галя. Видається, що хакнули усю вашу небесну канцелярію вкупі з пеклом, раєм та чистилищем. Впевнено, сказала вона. Бо страшенно хочеться дзюрити. Додала дівчина, роздивляючись стіни в коридорі. У кінці якого раптом запалали великі червоні літери, кімната тілесного полегшення. Дякувати Богу, подумала Галя і роззирнулася довкола. Коридор був абсолютно порожнім, тому вона не знайшла кращого варіанту, ніж поставити горня від кави роботу на голову бачок. Той не зрушив з місця. Вийшовши із вбиральні, дівчина ще трохи поблукала нудним білим коридором і повернулася до себе у кімнату. Її ліжко виглядало, наче пухке меренге. На ньому лежала полотняна довга сорочка та конверт. «Янголи такі драматичні!» – весело подумала вона, витягуючи із конверта цупкий аркуш, на якому срібними літерами було виведено. «Аудієнція із архангелом Михаїлом у будь-який зручний для вас час!» «Добіса сервіс!» – вголос промовила вона, і у повітрі щось тихо зашкваркотіло. Дівчина помітила яскраві літаючі цятки, що переливалися різними кольорами. Замислившись на секунду, Галя вирішила перевірити своє припущення і голосно сказала. «Дідько!» В кімнаті з'явилося ще більше мерехтливих цяток. «Чорт!» Цятки почали кружляти у несамовитому танку, і кімната заповнилася синім сяйвом. «Сатана!» Вигукнула Галина. Раптом кімнату залило сліпуче сяйво, і грізний голос гримнув. «Я тобі зараз влаштую сеанс екзорцизму, легендарна непослуха. Ану припини ці дитячі розваги негайно!» Від несподіванки дівчина аж присіла. Натягнувши залишену їй полотняну сорочку на футболку та легінси та взувшись у білі тапочки, Галя урочисто вигукнула. До аудієнції готова. За мить уся кімната зникла, і дівчина опинилася у чистому небі, сидячи на кошлатій величезній хмарі. У неї на мить запаморочилося у голові. Поряд із нею поволі пливла інша величезна хмарина, на якій стояла постать, вбрана у камуфляжний костюм і бронежилет. Навколо постаті з'явився ореол сліпучого сяйва. І дівчина впізнала архангела Михаїла. Гігантські крила палали вогнем. Меч золотом виблискував за плечима. А янгольські обладунки мерехтіли холодним сріблястим полум'ям. Дівчині перехопило подих від такого величного видовища. І вона тільки тихо зойкнула. Сяйво зникло. І дівчина побачила кремезного – міцної статури чоловіка років сорока із втомленим обличчям, який сидів просто навпроти неї, звісивши ноги з хмари. «Моє шанування, княгине!» – вічливо сказав архангел. «Доброго дня!» – невпевнено промурмотіла Галина. «Часу у нас вічність, та не будемо його марнувати!» – відповів архангел. «Розумію, що маєш багато питань, тож я тут, щоб на них відповісти», – продовжив він. «Ага», – похабцем погодилася дівчина. Від хвилювання їй страшенно кортіло гристи нігті, і усі питання кудись вивітрилися з голови. «Що зі мною відбувається і навіщо мене повернули із забуття?» «Непевно», – спитала вона. «Люди почали шукати те, що втратили», – спокійно відповів Михаїл. «Що саме? І до чого тут я?» До Галі поволі поверталася впевненість, зумовлена і тим, що хмара нарешті перестала пливсти та зафіксувалася на місці. «Своє коріння, розуміння самих себе, усвідомлення початкових джерел свого походження» філософський продовжив архангел піднявши сумні очі догори тобто здогадалася дівчина ви не знаєте вона зробила зухвале припущення усе відносно в цьому світі сказав архангел і сам здивувався власній банальності достеменно не знаємо бо твоїй появі передувало багато подій та місія твоя важлива. Він широко розправив потужні крила, либідь навіть позаздрила. Місія? здивовано перепитала вона. Ну, звичайно, підтвердив архангел, чи ти думала, що ти з'явилася в інформаційному просторі через віки, щоб несанкціоновано звільняти душі забутих привидів? і з докором спитав він. Галина знизала плечима. Навіщо катувати невинні душі старими оповідками, які ще й нікому не цікаві? спитала вона. Та й не сподівалася я, що можу когось звільнити. То вийшло несподівано. Мені було їх дуже жаль, додала дівчина. Архангел Михаїл уважно подивився на неї. До небайдужих світ людей не ласкавий, зітхнув він. Як і до людяних. Але є історичний та еволюційний запит на ці риси, а ти відповідаєш вимогам часу. «Відповідаю вимогам часу?» – здивовано перепитала геть пантеличена дівчина. «У світі людей про тебе згадують, про тебе пишуть, уявляють, якою б ти могла бути, як би поводила себе у сучасному світі, якою б ти була особистістю». «Ти не мертва доісторична згадка, про яку достеменно мало що відомо. Ти жива легенда. Ти частина не тільки минулого, а й майбутнього», – продовжив Архангел. «То що вони хочуть від мене?» Обличчя Либеді раптом набуло невластивого їй серйозного вигляду. «Інформації», – відповів Михаїл. «Ти одна із найдревніших легенд». «Нашим силам потрібна допомога у всіх мережах. Ти допоможеш людям згадати їхню історію, їхню землю, їхніх предків. Ти навчиш їх любити самих себе такими, якими вони є на своїй землі». «Але як?» – розгублено відповіла Галя. «Я ж тільки згадка, чиясь оптимістична уява, фрагмент древньої історії із чужим обличчям». Що я можу змінити? Цього достатньо. Посміхнувся архангел та пригорнув знічену дівчину могутнім крилом. Галя відчула себе у затишній безпеці. Їй хотілося заплющити очі і повернутися у забуття, де є тільки згадка про маму, батька і братів. Їй не хотілося виконувати ніяких місій. Вона б залюбки далі зависала із сарою і котами кидала дилду у вікна монахиням та танцювала на рок-концертах у древніх замках. А тут ціла місія. Галя зітхнула. Архангел акуратно склав крила за спиною і прислухався. Галя також почала крутити головою навколо, але нічого, окрім тиші, вона не чула. Михаїл почав роздмухувати щільні купи товстих хмар. І Галя раптом побачила срібний відблиск. Небо стало яскравим та чистим. Залишилася одна велика пухнаста хмарина, на якій вони стояли. Величний воїн із білосніжними крилами. Та дівчина-легенда, древня як земля, над якою вони пропливали. «Міцно тримай мою руку!» – гукнув архангел. Галя міцно вчепилася в його долоню. І відчула, як потужна сила неначе видерла її із простору і часу. Не встигши усвідомити, що сталося, вона зрозуміла, що стоїть на чомусь міцному, що потужно гуде. Зі здивуванням Галя зрозуміла, що вони із Архангелом опинилися на крилі велетенського літака. Цього разу дівчина не вагалася і широко розкинула руки. «Я лечу!» Радісно закричала вона, Я вільна. Ми просто хотіли